Добър вечер от името на екипа на Червената къща. Аз съм Ирина Недева. Много ми е приятно да кажа, че това вече е 15-тият дебат от серията Биоетика и Биоправо. Озаглава на Осмали се да знаеш, едно мото, което се връзва много добре с мотото на самата Червена къща, това, което е изписано над входа на къщата на Андрей Николов. Всякакви табута тук оставете, това, това призувава всъщност Основният господар на това пространство, той си остава такъв, големият скулптор Андрей Николов. А с доктор Стоян Ставро правим тази серия «Осмели се да питаш, осмели се да знаеш и да дискутираш». Както знаете от вече 15 пъти, 15 подобни събития, дебати, тази вечер ни е събрала темата – за експеримента. Обикновено сме свикнали да мислим за клиничните изпитания на лекарства, за експериментите с лекарства. Днес ще поставим акцента върху това, което изпитва тялото, когато върху него се изпитват а, качествата на едни или други медикаменти, а, преди да бъдат въведени в а, употреба и да бъдат разрешени за употреба. Този път ще сменим поредността. обикновено доктор Стоян Ставро започва със своята юридическа перспектива, след което чуваме гледната точка на други дисциплинарни области, които работят в същото поле. Днес ще направим нещо по-различно. Ще започнем от конкретният опит, професионален и личен, на професор доктор Илко Гетов от фармацевтичния факултет на медицинския университет в София, който всъщност е член на изпълнителния комитет на фармацевтичната група на Европейския съюз. Тоест перспективата е достатъчно широка, рамката е достатъчно широка. Може да сравним това, което се прави в България, с това, което се прави в общо европейски контекст. След което ще чуем Стефан Пенков, магистър фармацевт, който това прави клинични изпитания, и то от 2007 година, като член на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. И накрая ще чуем а, юридическата рамка, а, какво всъщност, пред какви дилеми е изправено правото, когато говорим за а, клинични изпитания на лекарствени средства. А, професор доктор Илгогетов, заповядайте. Благодаря ви, добър вечер на всички. На първо място, благодаря на Организаторите за поканата на госпожа Недева на Червената къща, на доктор Стъвро. На мен ми е за първи път в, този, в такъв формат и в такъв дебат. Надявам се да се случи интересен дебат. Днес е деня на книгата и по този повод искам да кажа, че всичко, което се случва в клиничните изпитвания, трябва да много добре да бъде документирано, за да може после тези данни да се използват. Аз предпочитам после да има един по-широк дебат. А сега само ще маркирам основните етапи, през които са минали клиничните изпитвания и нюансите, които са дали различните векове и в исторически план, тъй като нещата започват много отдавна. На първо място, като една рамка, искам да кажа, че всяко научно изследване всъщност е. Прилагането на дейности, които са насочени към натрупване и развитие на човешкото познание и в, тази, в този контекст научните медицински изследвания се делят на биомедицински или такива, които са, се провеждат в лабораторни условия, такива, които се провеждат върху лабораторни животни, върху изолирани органи, тъкани, върху човешки материал, както се казва. И другата голяма група или другия голям дял, това е според обекта на изследване, са клиничните изпитвания или клиничните проучвания, тези, които се провеждат върху живи хора. Като клиничните изпитвания на лекарствата са част от клиничните изпитвания а, върху хора. Разбира се, самото изпитване на лекарствата не включва само изпитване върху хора, а има и един много дълъг предклиничен етап, който се провежда в лабораторни условия. А, според областите на, на така на изследване, а, научните медицински и, а, изследвания или проучвания могат да бъдат медико-биологични, медико-клинични или в медико-социалната област, т.е. профилактиката, превенцията и така нататък. работата с бази данни също влиза към така наречените медико-социални проучвания. От гледна точка на своята цел, а, научните медицински а, изследвания могат да бъдат терапевтични или прилагането на, на профилактични, диагностични, терапевтични интервенции с цел подобряване а, на човешкото здраве, диагностика, възпроизвеждане и така нататък. И нетерапевтични, които всъщност са здрави доброволци, за да се види а, и да се отговори на въпроса дали едно лекарство, един метод, една процедура работи или не работи. Това е в, така, в съвсем а, а, кратък план по отношение на към, резюме на, на клиничните изпитвания. Искам да кажа, че в а, сферата на медицината има два основни постулата, които се спазват от векове наред. Един е постулата на Хипократ, «Примумно Ноцера» или «Преди всичко да не се вреди». Има различни преводи на, а, на български език, на тази сентенция. И другата е една много стара китайска мисъл, че всъщност дозата прави лекарството или дозата разделя лекарството от отровата, защото в зависимост от дозата едно лекарство може да има един ефект, друг, друг ефект или примерно да има токсичен ефект. Аз тук съм си извадил няколко ключови години, които искам да споделя с вас и по-скоро да, да преминем така на бърз ритъм през историята на клиничните проучвания, защото тя започва много отдавна. Не говорим само и единствено за клинични проучвания на лекарства, говорим изобщо за клинични а, изпитвания или проучвания. Clinical trials, така е термина на английски всъщност. И историята започва или първото писмено доказателство, това е в енциклопедичния кан канон на медицината на Вицена, в 10 век преди Христа, където е написано, че лекарствата трябва да се пробват в естественото си състояние и да се изпитват първо при болест без осложнение. Защото знаете, че едно а, здравословно състояние преминава през няколко фази, тогава когато е самостоятелно заболяване, когато е начална фаза, има след това осложнения, натрупващи се а, други заболявания и така нататък. Следващият а, етап или следващата стъпка е 6 век преди Христа, когато в древен Вавилон всъщност се е провел първият е, отворен, неконтролиран експеримент с хора, който води до позитивно решение за общественото здраве. И аз съвсем накратко само ще кажа, че там са били разделени войниците на... Тоест, е. тогавашния цар е, разпоредил да се яде само Месо, да се пие червено вино с цел, те да бъдат в добра кондиция, да бъдат готови за битка във всеки един момент и така нататък. Но една група млади хора поискали разрешението на тогавашния владетел да, бъ, да останат вегетарианци да се хранят предимно с бобови култури и с а, и да не консумират вино. След 10 дни се оказало, че тези, които са вегетарианци, са в по-добра здравословна кондиция или в по-добро здравословно състояние. И това всъщност е първия отворен, неконтролиран опит. След това следва Хипократ, аз казах неговата мисъл а, по отношение на на примумноноцере. И първото клинично изпитване на нова терапия, която не е позната до този момент в практиката, е проведен от френския хирург Амброас Паре през 1537 година. Тогава конвенционалното лекарство за зарастване на рани се е свършило и той е забъркал един мехлем от жълтъци от яйца, масло от рози и терпентин. И се оказало, че с тази забъркана адска смес раните зарастват по-бързо, войниците не чувстват болка, т.е. по-малко е болката от раните. И така нататък, т.е. това е едно планирано а, проучване, т.е. На, на нова а, терапия, сравнена с конвенционалната. И стигаме до златния стандарт, или а, така, а, така наречения трактат на доктор Джеймс Линд, трактат за скорбута, който е публикуван в Единбург през 1753 г. И всъщност той в него описва своя опит с 12 пациенти, боледуващи от скорбут на борда на кораба с Алис Бъри в морето. Те всички са страдали от едно и също заболяване, с а, едни и същи симптоми. Кървене от венците, петна, отпаднало, слабост в коленете и той ги разделя на няколко групи. Едните вечерят и се хранят предимно с зърнени култури, другите взимат 25 капки сярна киселина дневно, други взимат две супени лъжици, Сет. има такива и на морска вода, група, която се лекува с морска вода. В крайна сметка се оказва, че тази група, която консумира портокали и лимони, се чувства най-добре и след 6 дни е готова отново да поеме вахта на кораба, където са плували в морето. Той публикува това на свое проучване – Макар, че накрая не препоръчва в своят трактат да се въведе масово яденето на лимони и на портокали на британския флот, защото просто е било много скъпо това, това лечение тогава. Но в крайна сметка става научен сътрудник на Кралския лекарски съюз и изобщо това се води за началото на клиничните изпитвания и 20 май обявен за Международен ден на клиничните изпитвания, защото просто този трактат е публикуван на 20 май 1753 година. Следващата стъпка е въвеждането на термина плацебо през 1800 година. Като медицински термин, той е дефиниран лекарство, което кара пациента да си мисли, че му помага отколкото има ефект в действителност, макар че в щатите има регистрирано лекарство, което, съдържа, което е плацебо, т.е. съдържа само сукроза и това е описано по-късно в книгата Трактат за принципите и практиките на медицината. 1943 г. е първото двойно сляпо контролирано изпитване, в което се разделят пациентите на приемащи едно лекарство и неприемащи лекарство, лекарството. 1946 година е първото рандомизирано проучване. Тогава се правят експерименти с трептомицин. Това то се провежда на базата на процедурата, измислена от Остън Братфорд Хилл или за така наречената рандомизация на пациентите със случайните числа и статистически достоверна рандомизация. След това следва а, етапа на, а, на съвременните а, клинични проучвания и аз ще спра до тук с историята. Ще кажа само, че във всичките тези години е на лице една много сериозна еволюция от етична и регулаторна гледна точка за клиничните проучвания. Ще кажа само няколко етапа, че след 40-те години на 20 век се публикува или приема така наречения Нюрнбергски кодекс, в който, в който са записани основните принципи, декларацията от Хелзинки на Международната медицинска асоциация докладът Белмонт в Штатите, ръководството за добра клинична практика на Международната конференция по хармонизация и така нататък, и така нататък. Тоест, ние, ние сме стигнали до една много сериозна регулаторна, еволюционна и правна рамка на клиничните изпитвания. Ние в съвременния етап вече говорим за специална директива и регламент за педиатричните изпитвания и изобщо сферата на клиничните изпитвания е една много, а, много интересна и много строго регулирана а, област, както в сферата на научно-медицинските изследвания, така и по отношение на клиничните изпитвания на лекарства по простата причина, че а, ако научните медицински изследвания в клиниката имат за задача а, обосноваването, доказването на ефективността и, и това, че един нов метод работи, то при, то при клиничните изпитвания на лекарства, медицински изделия и други подобни продук, продукти имаме няколко, така да кажа, ключови играчи. Това е възложителя на клиничното проучване, това е главният изследовател, това са участниците, това е регулаторната агенция, кои, чието взаимоотношения трябва да бъдат много, много строго регулирани и така да бъдат правилно насочвани. В наши дни дефинираме клиничното проучване като проспективно сравняващо ефективността и стоеността на една интервенция срещу контрола или стандарт при хора. Това е официалната така теоретична дефиниция за клинично проучване, а при лекарствата те могат да бъдат интервенционални и неинтервенционални, но за това нека да говорим с въпроси и така нататък. Един уточняващ въпрос. Ако сравните регулацията в Европейския съюз с тази в Съединените щати, къде а, всъщност правилата са по-строги или къде са по-отварящи към по-голяма свобода за развитието на науката? Значи аз мога да кажа, че щатите по-напред, по-рано въвеждат регулации за клиничните изпитвания. Това става още 1938 година с техния федерален акт за лекарствата, храните и козметиката. И благодарение на това, щатите се спасяват, т.е. не допускат на своя територия трагедията с Талидомида в Европа, която се случва в Германия и в Франция в края на 50-те и началото на 60-те години. След това обаче, Европейския съюз много бързо наваксва това изоставане в резултат на обществените настроения и на, така, на натиска на върху политиците. Публикувана е, т.е. приета е първата директива 65-65, която е приета 65-та година за хармонизиране на изискванията по отношение на лекарства в Европейския съюз. И аз на този етап мога да кажа, че регулацията е еднакво стриктна и гаранция за това са стандартите за добра клинична практика и а, регулацията, която е приета от Международната конференция по хармонизация. В това отношение ние сме, така да кажа, облагодетълствани, че сме членове на Европейския съюз, защото при нас всичката сфера в клиничните проучвания на лекарствата е хармонизирана с европейската. Мога само да кажа, аз съм така, може би от най-възрастните в залата. До 1995 година в България нямаше регулация за клинични изпитвания. То, а правеха ли се такива? Да, правеха се. От български или от чужди от фармацевтики От чуждестранни фирми правеха се в България, но нямаше законова регулация. Тогава нямаше самостоятелен закон за лекарствата в хуманната медицина. Имаше в закона за здравето една глава аптечно дело, която регулираше само сферата на аптеките на търговията на Дребно. А 95-та година, когато беше прият първия закон, всъщност се постави началото и на регулацията на клиничните изпитвания. Т.е. публичността на информацията, главен изследовател, отговорностите и така нататък. И така нататък. Но нека да не, да не се разхвърляме върху цялата материя. Пък и Да, Ясно, но ми се струва, че а, докато, докато даваме общата рамка, е добре да си да видим какъв е мащаба и какви са възможните екстреми. В Съединените щати съм виждала реклама за клинични изпитания в публичните превозни средства, в които има точно указание, кой би могъл да се яви, какво ще е заплащането, колко време продължават експериментите, изпитанията, какви са ползите, какви са възможните вреди. Подобно нещо не съм виждала в Европа и никога не съм виждала в България. Тоест, Очевидно, в публичната сфера най-малкото има някаква съществена разлика. Защо? Да, Откъде идва тя? А, да, аз мога да кажа, че Европейския съюз като цяло е малко по-консервативен по отношение на рекламата и на рекламирането на лекарства и дейностите с тях. Дали, ние делим... Лекарството като продукт, медицинското изделие като продукт на човешкото познание и на производството и дейностите с, с лекарства и медицински изделия, каквато е дейността клинично изпитване на, на лекарства, защото там има инвести, ин, а, проучвания продукт, който се нарича investigational product и дейността клинично изпитване като а, плод на, на човешкото развитие. Штатите са малко по-напред по в така наречената сфера Direct-to-Consumer Advertising. Те прилагат и рекламирането на лекарства по лекарско предписание в публичните медии или директно към населението. И разбирането там е за максималната информираност на, на пациента, т.е. той да участва в подбора. Европейския съюз и европейските политици са малко по-консервативни в това направление. Аз мятам, че Дотолкова, доколкото а, използването на лекарства и предпис, предписването на лекарства е един упосредстван процес, т.е. изисква някаква висока, но, а, високо ниво на знание, на опит, на квалификация. Да минава през клиника, да минава през, през лекар. Да, да минава през лекар и през специализма в съответната област, което... В по-голяма степен а, така гарантира и безопасното прилагане на съответния лекарствен продукт. Все пак, нали, връщайки се пак в началото, дозата и начина по който се прилага едно лекарство може да бъде вододелната, черта между позитивни и негативни ефекти, нали така, да, да разстрои съотношението или баланса полза риск. Да, имате. Само за момент да ви донеса микрофон. Не. Може би не е включено. Да, сега работи. По-добре с микрофон, защото след това може да се гледа и на сайта ни, да не ощетяваме а, значи става въпрос за... В случая реклами съм виждал в метрото преди години. Между другото за, е, може би, експерименти за козметика. Имаше даже цените, които са на определен част, който ще бъде доброволец тях, но това е, това е в метка. Аз имам предвид е, друго нещо относно е, практиките, които не са свързани с медикаментозно лечение. Тоест е. регулаторната рамка и хармонизация с европейското законодателство Визират лекарствата в хуманната медицина, обаче не визират други практики, които са и медицински, не са свързани с лекарствени продукти. Исках да попитам точно за тази рамка и въобще практиките в Европа, какви са относно тези неща, които не са свързани с лекарствени продукти. Знаем, че регулацията е сериозна и, и от морална, от друга гледна точка относно лекарствените и други медикаментозни продукти, обаче други практики, които се използват като. А, не знам п, примери, точно не мога да дам, но, но съм чел, че само за лекарствата се отнася това. Има други, други експерименти, които се правят а, и от гледна точка на здравословни причини, и психически експерименти и така нататък. Те обаче каква рамка намират като регулация и какви морални гледни точки се засягат там. А, защо, аз... не се, защо не се регулира в такъв аспект, както при лекарствата а, на този въпрос не бих могъл да отговоря, защото така излиза извън сферата на моите професионални интереси. Освен това аз не съм юрист, мога само да кажа, да че... Ставро, да, мога само да кажа че в Закона за здравето има неконвенционални методи на медицината, където са разписани всички тези практики. като. Но може би въпросът е, за... прави ли се разлика между изпитания на вещества и изпитания на методи? А, да, изпитанието на методи, на нови методи, на профилактични процедури, на програми, да кажем, за подобряване на здравето, влиза към изискванията за научни медицински изследвания. Примерно, ако вие изобретите нов метод за измерване на, на кръвно налягане, това ще бъде научно-медицинско изследване, няма да бъде клинично проучване с лекарства. А клинично проучване с лекарства задължително изисква да имаме. Този investigational product, т.е. да е създаден този продукт, той да е преминал през предклиничната фаза, да е преминал през първа фаза тестване на доброволци, фармакокинетика, фармакодинамика, втора фаза, трета фаза и така нататък. Тоест, .е. имам, имам много, много така ясно очертано разграничаване между на меди, научни медицински изследвания и клинични изпитвания с лекарства. Ясно. А, друг уточняващ въпрос към а, първият панелист, ако няма, да дам думата на а, Стефан Пенков, магистър фармацевт, а, който е работил от 27 година в сферата на клиничните изпитания. Да, много ви благодаря. А, виждате, а, някои хора правят презентации, други разказват истории, като професор Гетов. А, много благодаря на организаторите, а, понеже а, доктор Ставро каза доста отворено. Не знае какво да направя. А, и иска да, да представя моята работа. В хода на това представяне, предполагам, че ще възникне дискусия, понеже приемам а, тази зала тук като една кръгла маса. Няма пред и на, на сцена и, и а, гости. Просто сме една кръгла маса. Освен това виждам колеги, които работят преди мен клинични изпитвания, които ще се радвам да, да се включат по-професионално в дискусията. И се радвам, че сме привлека тяхното внимание. Uh, казвам се Стефан Пенков, магистър фармацевт професор Гетов ме е бил uh, преподавател и от 27 работа клинични изпитвания в България. Uh, горе долу ще ви кажа как върви хода на едно клинично изпитване, което влиза в България и как, как завършва и вече вие от там нататък можете да през всяко време да ме прекъсвате, да задавате въпроси, да дискутираме. Задължително трябва в едно клинично изпитване да има спонсор. Това е фирма, която фармацевтична фирма, която създава съответния лекарствен продукт. Той създава и нейните лаборатории, преминава, на, както професор Гетови запозна, предклинични изследвания. Те са върху. те са първо биохимични, клетъчни а, животни и вече като стигнат клиничната фаза, която се дали на няколко фази, там вече отива при, при хора. А, разбира се, а, фазите в клиничните фази са четири. Първата е на здрави доброволци, което може би преди малко питаха за заплащане. Това е единствената фаза, която се прави заплащания. Търсят се здрави, здрави доброволци и там си следва най-вече фармакодинамиката и фармакокинетиката на лекарството. Търсим как то се обработва от черния дроб, от бъбреците, как се скретира от организма, какви дози трябва да, да прилагаме по-нататък. След това отиваме в фаза 2, там най-много се гледа безопасност а, на лекарството. И вече фаза 3 е основната, доказваме вече в много широк мащаб при много пациенти. Има а, клинични изпитвания от порядъка на 10-20 хиляди пациенти, които са включени в тях в а, над 150 държави по света. А, и тази фаза пациентите не са заплатени? Не. Не. Те са, те са вече пациенти. Mm -hmm. Те са пациенти. Фаза едно не са. Там са здрави доброволци. Това е разликата. А, и термина много ясно разграничава нещата. Когато а, пациента, а, той съответно страда от съответната болест и се вярва, че а, фактически това, което а, му се изпитва, ще бъде и полезно за него. А, това ми дава основание да си изясна даже какво ви питах вас. Защото в Штатите съм виждала реклами, на практика явно, за фаза С, защото се търсят пациенти с определени показатели, които обаче се набират чрез реклами в публичния транспорт също заплащане. Да. Тоест това е една съществена разлика, ако, ако говорим за... Да, а, ще направя препратка към въпроса <кък> за рекламата. Наистина в Штатите е доста по-широко разпространено тази реклама за набиране на, на пациенти и така наречените референтни мрежи. А, но фактически клиничното изпитване е абсолютно законно. То, даже, то е полезно за обществото и няма нужда да се крие точно обратното. Това се излага нали, в по-голям масштаб на обществото. А, Европа, разбира се, малко по-консервативна, но законодателството, както каза професор Гетов, е още хармонизирано между Япония, Европейски съюз и Штатите през... А, ICH и така наречения GCP, Good Clinical Practice. Има един документ, а, който а, този документ са и трите държави се съгласяват с него, както и декларацията от Хелзинки. А, чисто от практиката, а, доскоро нашите изследователи в България подписваха така наречената една форма FDA 1572, която те се и с американското законодателство. Тоест, то се спазваше и в мащаб. масштаб. А тази обща хармонизация, а, как а, действа по отношение, да кажем, на клинични изпитания на лекарства в трети страни? Ако на територията на Европейския съюз а, трябва да се спазва този регламент, той трябва ли да се спазва, ако една мултинационална фармацевтична компания иска да изпитва а, свой продукт, например, в страна, която не е член на Европейския съюз, не е Штатите и не е Япония, или там може да си прави каквото си поиска. Например. Абсолютно трябва да се спазва. И се спазва. Абсолютно. И се спазва. Може ли само да допълня защо? Защото после тези данни събрани в Мозамбик върху кохортата примерно Мозамбик да не, не, не ми се обидат а, а, жителите на тази примерно. държава, но примерно казвам, защото тези данни, за да могат да бъдат използвани за разрешаване за употреба на лекарството в щатите в Европа или в Япония, за... Те трябва да отговарят на изискванията и на регулацията в съответната държава. Не може ти да провеждаш клинични изпитвания без стандарти, без регулации, да използваш данните в, а, за разрешаване за употреба, т.е. като доказателство, че лекарство работи и е безопасно. Благодаря за уточнението. Абсолютно на място. А, така иначе, това, това е идеята, отворена дискусия а, и експериментиращо тяло, аз така, като погледнах първоначално зададената тема, тя реално не, е не е само до клинщите изпитвания. Това също за мен тук е един експеримент, как, ще, как реагират хората. А, всеки човек прави всеки ден с себе си експерименти с психиката с тялото си. А, важното да се знае, че а, специално при лекарствата експериментите, те почиват на една наистина затръх, много голяма нормативна база и много голям вече натрупан опит с тази нормативна база. И спазвайки тази нормативна база, съм сигурен, че максимално осигурявам безопасността на, на пациентите и даваме а, тласък на науката за в бъдеще, за, за да, да разрешим проблема на много болни хора, които са... още няма лечение за тях. В какви мащаби в България се случват а, клинични изписания на лекарства? Аз това между другото чето в във фейсбук, доктор Старвук, какво беше така като анонс а, и съм извадил доста данни, това, другото ми исках тук да служа като медиатор за факти, когато почне дискусията. Може ли сега да почнем с, а, с данните или да изчакаме... О, ами, не, може би да кажем данни. Ако имате въпроси във всеки един момент нам... искайте дума. Вейте, искам да попитам дали да ни разкажете от вашия опит за фаза едно клинични проучвания в България. И въобще провеждат ли са такива? Подания на Изпълнителната агенция на лекарства, виждам, че се миналото година са разрешени определен брой такива. Ако вие имате опит с такива, ще ми бъде интересно да чуя. За съжаление, аз лично нямам опит с, специално с фаза едно. Не са много популярни, но ги има наистина в България. А, това, което знам, без, без да казвам, че той не е личен опит, е, а по принцип, фаза едно се... А, когато се изпитва много лекарство, се изпитва много малък а, брой доброволци в абсолютно специални а, среда. Специална среда, значи трябва да има а, спешно отделение, трябва да има антишокова зала, трябва да има а, 24 часа с осигурени доктор, които могат да реагират по всякакъв начин, ако нещо случи с пациента. Само За съжаление, само това мога да кажа за фаза 1. Фаза 2 и 3 съм взето нещата, които най-много се работят в България, аз най-много работя. Може би да, само да допълня. Фаза 1 а, за бионаличност и биоеквивалентност задължително се изисква за така наречените генерични лекарства, т.е. при разрешаването за употреба на генерични лекарства, за да се докаже, че новият предлаган за регистрация лекарствен продукт има същите показатели, както референта или този, който пръв е достигнал до пазара. Сега обикновено фаза едно се прави върху здрави, нормални доброволци, предимно мъже, от чисто етични съображения, т.е. в. Сферата, влизаме в сферата на дебата днес, като те варират между 8, 12 до 20 човека, които, чието данни в последствие с помощта на статистическо обработване и така наречените Монте-Карло симулации се екстраполират за популацията. Фаза едно представлява тестване на определени дози през определени интервали на здрави доброволци с цел намиране на така нареченият профил на безопасност или дозата в която лекарството работи с цял после да се прилагат на, на, на пациенти и е, определене на фармакокинетиката или как се разпределя лекарството в организма и фармакодинамиката или как лекарството се метаболизира, екскретира, какъв е механизма му на действие, как, през, дали се излъчва през урината или през фекалите и така нататък и така нататък. Това е в общи линии смисъла на фаза, на фаза едно. Фаза едно в България се прави, но както каза Стефан, не толкова много. Има няколко лаборатори, сега няма да казвам имената, за да не, да не звучи като реклама и антиреклама, но да правят се. Аз мога да кажа като преподавател в Медицинския университет, че фаза едно поручванията са много популярни сред студентите в нашия университет, защото, да, защото са източник на допълнителни средства а, и да, те са платени здравите, нормални. Какъв процент, какъв брой студенти с... Не, това не мога да кажа Осягат какъв брой. Посока, Да, но не, не, не, не мога да се ангажирам с а, подобно нещо. А, а колко струва? Смисъл, струва ли си човек да го прави? Ами, аз мисля, че си че си, да, че си, трог. си трог. Има ли някой в залата, който има подобен опит? Да. Аз мога да коментирам. Ние правим в лечената заведение, където аз работя, правиме проучвания за биоеквивалентност и бионаличност. Общо за заплащането в за, варира в зависимост от това, Uh, какво количество кръв uh, пациента трябва да даде по време на клиничното проучване, колко време трябва да престои в uh, болница, защото той е свързан с хоспитализация. За съжаление, при нас uh, не е толкова голяма част от uh, доброволците са uh, студенти, по-голямата част са от uh, малцинствените групи. Uh, но общо заето мога да кажа, че едно проучване, което е с, между един и два дни хоспитализация, с два периода, с период на исчисване около 10 дни, може да бъде около 400 до 500 недели. Добре, да продължите. А, няколко цифри, помолихте за цифри. А, това е, значи за, специално за ЯО, а, доклада, последният доклад, който имат ЯО, е от 2011 година. След това не са издавали официален доклад, за да разберем какво клинични изпитвания има. Тогава са имали две динеста, са имали разрешение 221 клинични изпитвания. А, ръчно да направих труда, да извадих от европейската база данни, а, а, което се, също се качва всички клинични изпитвания. В момента в България, сравнено към Европа, в, а, в Европейския съюз, а, върват, а, и са, има приключили, регистрирани и вървят 22 800 клинични изпитвания. В България са 934. А, вървящи клинични изпитвания, които не са приключили, са около 16 000 в Европейски съюз към 702 в България. Това е горе-долу като, като мащаби. Според а, американската вече база, данна, база данни, а, общо регистрирани, които това говорим и за вече и за не само за Америка, за целия свят, а, са към 160 000 клинични изпитвания. Значи мащабът е много голям. И едно клинично изпитване, пак казва, може да проти от 3-5 човека до 20-30 хиляди човека да включва в себе си до 150 държави. А, и затова, всъщност, всички тези бази, бази данни, те са, са публични, те са отворени, може да ги видите. Може да видите абсолютно всяко клинично изпитване, кой е участва в него като лекар, а, като изследовател, какви са включващи изключващи критерии за него. И, и за българските. И за българските, да, абсолютно. А, това, са, това са публични данни, които абсолютно всеки може да, да види. Пак в духа нали, на установяване на фактология, а, какво става с неуспешните клинични изпитания? М да кажем, процента а, ползотворност на веществото или на нещото не е достатъчен, за да мине то теста за нов лекарствен продукт. А, остава ли а, информация в а, някаква общо достъпна, прозрачна база данни за това, кои са се провалили в, да. а, при клиничните изпитания? Абсолютно. А, значи, това мисля, че беше преди, преди аз даже да почна работа, имало така е, смисъл да станало леко напрежение. Обвиняват се компании, че фактически не публикуват да, данните, които са неуспешни, публикуват само успешните си данни. И тогава вече регулацията се променя в... А, че... Затова за и се регистрират всички тези клинични изпитвания, т.е. всяка компания, регистрирайки външи клиничното си изпитване, тя не може да не го регистрира. Трябва след това да, да подаде доклад, какво е станало, какви са данните, които си излезе от него. И освен това, това е за нали, чисто обществени интерес. За лични интерес, всеки пациент, който е бил, или доброволец, който е бил в клинично изпитване, след края на клиничното изпитване, а, получава. Практически, ако то е, вече почваме да влизаме малко като терминология, нали, в смисъл, ако било заслепено, а, заслепено означава нито пациента, нито лекаря знае какво лекарство взима съответния пациент, може да е по-отсебо, може да е друго лекарство. След на изпитването, път, не сме, а, фирмата и, и лекаря са длъжни да уведомат писменно пациента, той на какво лечение е бил през цялото време на клинично изпитване и какви са резултатите. Значи стигаме на ниво на... Отделен пациент, който е бил в клинично изпитване, има ниво, че чисто обществено са ясни всички резултати, излизат, излизат наяве. Тези а, отношения между пациент или пък здрав доброволец, върху който се правят клинични изпитания и компанията, която извършва това, и институцията, която извършва това, регламентират ли се чрез а, а, детайлен индивидуален договор? Мисъл, може ли пациента след това да търси отговорност от страна на а, компанията, която провежда изследването, ако нещо се случва с него, което. Разбира се, е свързано че може да да с това. То, По-скоро не знам, а, не е точно договор, а, но всеки пациент, за да може да. да тръгнем от по-общо. Информираното съгласие да, достатъчно тощо. ли е? може би това ще каже доктор Ставру дали е достатъчно информираното съгласие. Но това, реално това е а, единствената... А, и то пак не е между компанията, а информираното съгласие подписва от две страни лекар и следовател и пациент. А, но а, да кажем две основни неща, когато мислим за клинични изпитвания на лекарства, и декларацията от Хелзинки и GCP фактически а, са привидяли и лекаря, като лекар и следовател, като основна фигура в клиничното изпитване. И дори в декларацията от Хелзинги пише, че не може да се разчитаме на пациент, че той сам ще се грижи за да собствената да си безопасност. Тази отговорност остава в лекар и следовател. Тоест, .е. лекаря е основна фигура в клиничното изпитване, общо взето носи цялата отговорност, както, защото това все пак е нормално, ако все пак той провежда едно а, лечение, което вече е признато ще има същата отговорност, както ще има и в клиничното изпитване. Това пак е лечение. Лекар, пациент по никакъв начин не се променят а, нещата. Ами добре, очертахме ли основната фактология, регламент? Има ли нещо важно, което сте не и не сте казал до този момент? Еми, има, има, има още няколко неща, да, но мисля, ги. Не, последствие ще ги кажем в, в дискусията, примерно, разпределение по държави, по, къде се правят по региони, Uh, къде се правят по клинични клинични но Ще го оставим за, за туризма. туризма. Молям, а, сме? не, нека, нека сега нека да очертаем всички проблемни области, защото след това ще бъде по-интересно да доктор Ставро документира да юридическите аспекти. Има ли наистина ам, медицински туризъм, който е свързан с клинични изпитания? Тоест, движение на хора в посоки, където а, има по-високо заплащане, да кажем, за клинични ами, изпитания? Е е това, това, и, пак говорим, и пак говорим за фаза 1, евентуално, uh -huh. ако а, се говори за заплащане. Къде, а, къде се правят най-много изследвания а, и най-много голям брой да, да, хора участват? Къде, а, видах, че доктор Ставрон написал чисто географски разпределението на клиничните изпитвания. Може би хората очакват, че това ще са тип Африка или Тъна. А, всъщност не, най-развитите държави има най-много клинични изпитвания. Съответно Америка и Канада, след това Европейски съюз. Там се провеждат най-много клинични изпитвания. И, а, и не става дума за, а, нали, примерно, дали има заплащане на хора или друго. Става дума, че може би в тези държави качеството на данните, на което разчита една, една компания, е много голямо. И говорим за едно лекарство за излезе на пазара, говорим от 1 до 5 милиарда долара струва. Тоест да, .е. компанията, ако не може да разчита на тези данни, тези пари са И това може да е фатално за всяка компания. За компаниите най-важно е качеството на данните. И затова те го правят в най-добре развитите държави, са правят най-много клинични изпитвания. Добре. Може би само да, да кажа, че чисто статистически от 50 000 молекули, т.е. синтезирани, си представете синтезирани молекули нови, само 5 имат някакъв реален шанс да стигнат до практика. Тоест да преминат през всичките тези фази, изследвания и така нататък и да бъдат, да бъдат признати за лекарство, да получат регулаторен статут на лекарство. Това е едната страна. А другата страна е, че а, клиничните изпитвания, аз, моето мнение, е, че имат много съществена роля. На първо място те са, те са признание, че нашата медицинска. Гилдия е годна, може да събира данни, може да ръководи, може да участва в подобни изследвания, които след това данните ще бъдат използвани в целия свят за разрешаване за употреба. След това те представляват и една сериозна инвестиция в, в страната. Чисто формално погледнато като апаратура, нови технологии и така нататък. И, така нататък. и трето, от гледна точка на пациента, това е възможност на българските пациенти да се докоснат до най-инновативната терапия или това, което в момента е най-модерно -най и най-добро -най -най или се очаква то да замести някакви конвенционални средства. Освен това, само с това приключвам, обикновенно събираните в рамките на клиничните изпитвания да кажем кръвни проби се изпращат в чужбина, за да се изследват, за да се анализират и това показва още един път интернационализацията и съпоставимостта на добрите медицински практики в нашата страна и в останалите страни от Европейския съюз. Така че като цяло, аз мисля, че клиничните проучвания са едно добро, айде да не кажа благо, но една добра практика в, в страната, да не говорим и колко работни места са създали и в а, медицинските, в лечебните заведения в фармацевтичните компании, което е още един а, позитив. Добре, това е ясна теза. Развиват науката, развиват професията, медицина, помагат и помагат на, пациент. на пациентите. Да, нямаше да е логично да кажете, че не е така. Нали? Е, <laughs> така, да, все пак, аз да. съм от тази сфера, но... Не, ми е наистина, това е част от интереса на самата медицина да. а, и изглежда като част от интереса на пациента, но а, тук нашата цел е да разберем има ли, има ли граници в а, научния експеримент. Този въпрос го поставяме от самото начало на всички дебати, които правим с доктор Ставро. Защото а, има други области, в които допирането до все по-сияйни научни високи сини, да. а, води до увеличаване на моралния риск. Може би медицината не е такава сфера, но предстои да видим. М <съпросите> Може да се, да. <съпросите> <съпросите> не, не искам да взимам дефинитивно становище, само ще кажа, че всъщност етичните аспекти на дизайна, планирането, провеждането на, на клинични изпитвания също са обект на строга регулация и така да кажа публичност на тези етични комисии три инстанционни, които през които минава едно клинично... Да, сложен механизъм, голямо застичане е. и и, ниво, и освен това, казвате, едно няма... съвременно клинично проучване, ако не се провежда поне в три държави, в по три центъра, то не би имало достатъчно достоверност и доказателственост резултатите. Кажете вие... Точно от, от чисто любопитна гледна точка, чисто формално, как стоят нещата с определението на лекуващия лекар и следователят и, и вече данните как се обработват. В смисъл от вашата практика като, като експерименти на пациенти, вече как стоят нещата с вече е регистриран, примерно, един клиничен експеримент. Той ще бъде провеждан как се определя лекуващия лекар и следователя на какъв принцип и възможно ли върху тя да се въздейства по някакъв начин, от самата компания или от някакви други гледни точки. Разбрах. А, съвсем накратко, ще изтрехирам процеса. Почвам от там, че има спонсор. А, това е фармацетична компания, която е измисли на лекарство в лабораторите. Прави протокол. Протокол е а, нещо, което трябва да се следва от лекар-изследовател и да, примерно, казвам, на седмица едно, на седмица две даваш лекарството, на седмица три взимаш кръв и я пращаш за изследване. Това е протокол а, този обаче протокол е само предложение от страна на компанията. Оттам там нататък изпълнителна агенция по лекарствата, FDA в Америка, а, етичната комисия, одобряват протокол. И внещо е одобрен, той тогава е в сила. И компанията няма право да го променя нито изследовател. А, после, а, когато, вече, когато имаме протокол, се прави така наречения на английски, а, тук за колегите много познато, физибилити процеса, Uh, който е... Uh, фактически отиваме при всички ни известни лекари, примерно в България, в тази област, в област, примерно лекарство за високо кръвно налягане, и отиваме при всички кардиолози. Uh, Даваме им протокола и им казваме, ето това са включващи и изключващи критерии на това трябва да отговаря пациента, това трябва да се следва. Вие във вашата практика имате ли пациенти, които могат да следват този протокол и да бъдат в клинично изпитване? Всеки тава казва, че може ли не? Може прогнозна цифра, след което се сключва договор с хората, които казват, че може. Абсолютно избора е отворен. А, и тези, а, тези лекари изследователи също се подават за одобрение от ябълки. Значи абсолютно всичко, което се случва в клиничното изпитване, се одобрява от изпълнителната агенция по лекарствата и от комисия по етика. А нещо, което ме безпокои, пак аз не съм специалист в тази област. Просто журналист съм. Uh, оставам се с uh, впечатлението, че uh, лекаря и агенцията и uh, фармацевтичната компания, спонсора, са основните действащи лица и договорните отношения са между тях пациента, като че ли е uh, някакво производно на, на лекаря. Uh, То е Не, значи Това, което, казах, да, това, което казахме, uh, лекаря, взаивношението uh, между лекаря и пациент се запазват като лекари и пациент, реал. Лекаря лекува пациента в условията на в болницата, както обикновено си го лекува. Това означава, че пациента няма никакъв шанс да съди фармацевтичната компания. Ами, а лекаря, може би, няма да иска, защото той вероятно получава, а, има достатъчно инсентивс. Как се провежда това? А, има стимули за това да провежда ами, клинични ам, изпитания? Ам, зависи фактически. А, вече изве една американска регулация, която много строго определя така наречените стандарт, кост, индустри, лол индустри, хай, плащания. Тоест една фирма не може, ако за пазара се счита, че, примерно, лекарите, например, в България взимат хиляда лева за един пациент, за да, да водят лечението, ние не може да отиде в фармастища компания и да каже, аз ще дам 10 хиляди лева. Ама то излизан... и хиляда лева са достатъчни. Въпросът е дали пациента е някъде в тази велиига догуб... на договорни отношения. Да, това да, да. бе, беше да. за доктор Стабор, а фактически какъв е процесът? Когато, когато вече всичко се одобри, а, лекаря а, може да пита а, всеки свой пациент да прави запитване и казва, имаме това клинично изпитване, вярвам, че то примерно би ти помогнало с нещо или не би помогнало, искаш ли да участваш в него? Пациента, ако се съгласи, подписва информирано съгласие, което се подписва от лекар и изследовател и от пациента. Защо? Защото фармацевтичната компания, заради законодателство и, и а, други норми, спазва изключително строго а, секретността на личните данни. За фармацевтичната компания пациент е един номер, който тя въобще не знае кой човек стои зад него. Освен това, в повечето случаи данните са така наречени заслепени. Ние не знаем докрай, не знаем този пациент дали има плацебо и дали има а, истинско лекарство. А, поради тази причина не може да има подпис между фармацевтична компания и между пациент. И защото той там ще участва с името си, сеге, нето си, нали, което вече е недопустимо. А, нещо, което е много важно от декларацията от Хелзинки. Па казвам, а, нико, там е записано не може общото благо на обществото да превалира над личната, на личната безопасност Значи, ако само един човек може да бъде наранен в това клиничното изпитване, то не може да бъде проведен. А, другото нещо е, което е, че лекаря остава наистина като отговорен и не може да каже лекаря еми да, да, има той пациент сам си зее решение. Защото все пак лекаря е медицински специалист, който, който преценява. Но освен това, нито, всеки пациент участва в клинично изпитване абсолютно доброволно. Ако вие имате случайно роднина или някой друг Приято или вие сте участвате в ектично изпитване, задължително трябва да ви е даден този формуляр, Той се подписва в две, две екземпляра оригинални: един е за пациент един е за лекаря и остава. И в него е описано абсолютно всички възможни странични реакции. Дадени са контакти на етичната комисия, дадени са контакти на лекаря. Ако пациентът в един момент помисли, след два дни реши, че нещо е застрашен на неговия, чисто етично е застрашен, той има друга опасност, може да звъне директно в етичната комисия. Не, не е нужно да минава през лекар. Тоест има вече друга инстанция, която той има директна връзка с нея. И разбира се, по всяко време може да се откаже от а, клинището изпитване, без да дава никакви обяснения. И не е нужно да подписва нищо. Просто казва повече не искам и това се приключва. Интересното е, което е спазването на, на, на личните данни. А, примерно пробите, които проф. Гетов спомага, които си праща много често в Централна лаборатория. Ако един пациент се откаже, той винаги ще бъде попитан. Искате ли вашите проби да бъдат унищожени според съответното законодателство? Тоест вече фирмата казва, кръвната проба е ваша собственост. Ако, ако вие кажете, тя ще бъде унищожена в инсенератора, съответно в лабораторията, където е. И ние нямаме повече право да използваме нея за изследване. Да, пациент. Да, просто наистина огромна, огромна сфера и трудно се страхира. Мисля, че има да. въпрос. А. Добър вечер. А, доколкото разбирам клиничните изследвания, наистина са изключително прозрачни и добре регулирани, а, тъй като има голям публичен интерес към тях. Въпросът ми е какво се случва в лабораториите на фармацевтичните компании преди те да стигнат до подобни клинични изследвания, тъй като, доколкото разбирам едно такова клинично изследване, след като е спонсорирано от тях, то е, предполагаме е скъпо. Така че фармацевтичните компании биха се предзастраховали, да кажем, и биха провели свои клинични, преди, да кажем, предварителни изследвания на своите продукти. Преди въобще да кандидатстват и нали, да минат през тази тромова, сложна и скъп, скъпо струваща процедура. И мен интереса ми е дали има въобще някаква регулация на ниво фармацевтична компания, вътре в нея, лабораториите, които използва тайни експерименти в Мозамбик, да кажем. Без въобще да спазва никакви. Тъй като там вече реално няма публичност. Съответно, те. Просто ми е интересно дали е регламентирано някакси и аз като фармацевтична компания бих ли могъл да участвам, въобще да кандидатствам, ако някакси, не знам, мога да гарантирам всъщност, че процеса на производството, т.е. на създаването на този продукт съм бил, съм спазвал някакви етични норми, да кажем, регулации и така нататък. Това е моят въпрос, да. Ще се опитам да отговоря сега. По принцип, ако аз знаех, той нямаше вече, че са тайди. Нали? Щяха да са явни. А, аз не знам, предполагам, че и повечето ми колеги не знаят въобще да има такова нещо. Но вижте, а, дали някъде някой прави нещо незаконно, може да прави. Дали той се преследва от а, властите, дали ние сме против, да, абсолютно. А, дали трябва да бъде спряно, да, трябва да бъде спряно, ако го има. А, но а, във всяка компания има така наречените стандартни оперативни процедури и етични, а, етични кодекси, които абсолютно всеки служител е длъжен да спазва. Те се проверяват от външни, съответно от а, дори и регулаторните власти тип FDA и ЕМ. Европейската минават и проверяват това нещо. Дали има прозрачност, дали те са, тези стандартни оперативни процедури отговарят на съответното ниво. А, вънъж проверени и заложени всеки, всеки, всеки, всеки в който работи в съответната лаборатория, трябва да ги спазва. И трябва, да, и трябва, да, движи, и трябва да, се, да работи единствено и само по тях. Тоест, ние като човечество вече в 21-век сме се опитали да създадем абсолютно изцяло да бъде прозрачно и сочено към науката. Има така вече смисъл, говори се само единствено за science engagement, т.е. Да, не може да правим клинично изпитване, което не е насочено към развитие на нова наука. Не може да правим клинично изпитване, което казва, така че те мито митолекарство. Т.е. просто има вече подобно лекарство, ние ще, ще, ще, ще правим същото. Ами не може. Не може да правим клинично изпитване, което примерно да са а, да, по някакъв начин, те е вече регистрират медикамент, да запознават лекарите с него или по този начин да са промотирани. Това, това не може. Тоест, достигнали сме до една а, много. А, и, и прозрачна, не прозрачна нормативна уредба и доста висока, е, такъв етична ледва, която трябва да се прехвърли за да може да се проведе клещото изпитване. От там нататък е, всичко се прави от хора в този свят. Нали, дали някой ще прави незаконно възможно. Да, най то въпрос е какво е какъв е закона? само да допълна това, което колегата тук още отговори на вашия въпрос. Аз съм лекар и се занимам с книжни поручвания също доста време 97 1997 година. А, въпросът ви е интересен и звучи малко от сферата на трилъра, но той има някакъв резон на пръв поглед в него, но практически не би имало логика, който иде, то, то няма и как да стане, защото... За да бъде одобрено едно лекарство от съответния регулаторен орган, било на национално ниво, както споменаха колегите в България, това е Изпълнителната агенция по лекарствата, или пък за Европа е ЕМА, за Съединените щати е тяхната комисия FDA, съответната фармацевтична фирма представя данни за проучвания, които продължават в рамките на десетина и повече понякога години и практически показват а, експериментирането на ефикасността и безопасността на съответното лекарство върху стотици, понякога по-често хиляди пациенти. А, не мисля, че е практически възможно някой нелегално да организира експериментирането на нещо върху хиляди пациенти, за да реши дали да го предвижи по официална линия. Просто не би имало смисъл, какъвто и да било. А, лабораторно се изследват предклинично лекарствата като целта на предклиничните експерименти е да, да даде съвсем друга информация, която да доведе лекарството до клинични експерименти. И това обикновено се случва по чисто лабораторна методика и в определен етап върху малки популации, съответно животински видове, които да дадат информация, която да направи безопасно използването им след това при хора, дори в експерименталната част. Може ли само нещо да допълня? Защото въпросът е много хубав. И ме кара тука да повдигна следната тема, за легалните незаконни практики, защото а, всичките знахари, баячки, чакръкчи, тези дето, нали, те гледат и така нататък и ти въздействат пред телевизора на хиляди километри, това всъщност е шарлатанията. В сферата на клиничните изпитвания е точно обратен постулат. По-добре всичко да е ясно регулирано, да е поставено на една строга рамка, за да може обществото и а, пациентите и медицинската общност да бъдат информирани. Защото съгласете се, че когато няма регулация, на нас ни говорят обадете се срещу 30 стотинки нали, и така нататък. Аз мога да ви дам пример за един а, а, метод, по който слагаш в една чаша вода една таблетка, тя се разтваря, след което звъниш на платен номер по телефона, слагаш телефона до чашата с водата и след като мина три минути, изпиваш водата. Добре, това беше добър е, контрапункт. Нали? А, смисъл, а... законно-незаконно. Нали? Това няма как да допринесе за медицината, за развитие на медицината. Натрупват се е, много въпроси. Преди да дам думата на доктор Ставро, две неща, които ме е, озадачиха силно. Това, че изпитанията се правят предимно върху мъже. Това записано ли е като текст или е някакъв вид е, практика да е предимно върху мъже? А, кажете. Само фаза, фаза е едно. едно. Ама, това го, фигурира ли като текст предимно мъже или по-скоро е понегласно? Добре. Точно така, от етични и ети, да. хуман, хуманни съображения не се правят експерименти върху жени, mm -hmm. а, освен ако самото лекарство не е предназначено да се прилага само и единствено за заболявания при жени. Значи, по същата логика по същата логика, и педиатричните регламенти mm -hmm. регулират, но аз нека да дадем думата Добре. на... и още един въпрос, който искам общо към залата да, да го задам – Uh, колко от uh, хората, които са тук, са се подлагали на клинични изпитания на лекарства? Да, всъщност, изследователите правят ли го? Да, правят го. Всички сте били студенти. А, а то е. А, добре, добре, хубаво. Uh, и няма, няма страхове. В ами, това, сме тук. Доктор Ставро, да. а, един общ поглед върху представените параметри. Да, исках да, да, да започна там, че всъщност действително ние сме стигнали до една добра регулация, така да тръгнем от а, това твърдение, след като сме минали, разбира се, преди това през нацистските лагери в Германия. Нали? А, така че а, това добро и благо, за да дам контрапункта, всъщност е било свързано с много злоупотреби. А, действително с огромно количество злоупотреби. В миналия век, значи, не става просто преди 200 години, преди 300, преди 400, в миналия век, а, изключително много злоупотреби, които всъщност са довели до една такава сериозна реакция, включително юридическа реакция, която се опитва да открие слабите места, там, където може да се злоупотреби, разбира се, и да опита да ги запълни по някакъв начин с някаква регулация. И именно това опасността, която винаги намира откъде да мине, е довела до една толкова строга регулация. А, всъщност за юристите, така, когато видим, че съществува много голяма регулация, това означава, че има много голям проблем. Тоест ние явно не можем да се справим от само себе си и поради тази причина непрекъснато трупаме нови и нови норми, които се опитват да а, покрият а, празнините, през които минава отново това, което ни притеснява. Така че тази регулация действително а, е минала през много дълъг път и е стигнала до място, където е доказвал своята ефективност, но тя е реакция именно на този заряд към злоупотреба, който съществува при медицинските изследвания и изобщо при клиничните изпитвания. Аз затова исках и да направя това уточнение. Действително, темата ни е експериментиращото тяло и експериментът е много по-широко като понятие и като обхват за разлика от клиничните изпитвания. И... Много благодаря всъщност за това, не се намесих, защото това отожде стана ясно. Клиничните изпитвания са насочени изцяло към лекарствени продукти, хуманната медицина, да речем, да ги наречем, докато тази така практическа наука се разполага между медицинските изследвания, научните изследвания и медицинската практика. Посредата между Науката и практиката между медицинската наука и медицинската практика стоят клиничните изпитвания и в някаква степен това е областта, където се срещат теоретици и практици. А, разбира се, там се срещат обаче не само пациенти. Видяхме има и хора, които са здрави. Един от големия въпрос всъщност пред тях е дали това може да бъде платено. Виждаме, че може да бъде платено, дали може това да е професия. В колко такива клинични изпитвания могат да участвам, има ли някакви ограничения, едновременно определено тези, които провеждат клиничните изпитвания, ще забранят участие едновременно. Но по в няколко. Но юридически. Причины, да, да. юридически а, а, това, това е някаква особена форма а, на услуга, която предлага тялото си лицата, която не е регламентирана. Това не е доход. Не може да кажем, че има такава професия нали? uh, участник в клинични изпитвания, който минава през някакви uh, данъчни. Uh, и така нататък, и така нататък. Разбира се, <съква> <съква> да. Uh, макар че действително виждате, че някои хора използват това нещо. Uh, и средствата хични са за подценяване, особено, пък говорихме и за малцинствени групи. действително това е един източник на доходи. И въпросът е, до каква степен той може да бъде превърнат в професионален източник на доходи. и Нещо повече провокираме преди да започна с тази обща рамка и още един въпрос, който беше свързан с кръвните проби, че те са собственост на лицето, което ги е дало и така нататък. Всъщност, а, исторически е погледнато. първия голям казус, който поставя въпрос и ние сме го разглеждали по повод на други дебати за собствеността върху човешкото тяло е именно казус с точно такива а, биологични материали от тялото на един раков болен. Мур се казва. Казус е му, казусът Мур се казва, където всъщност а, от неспециални клетки, без навлизан в подробности, са изолирани една клетъчна линия, мисля, че се Uh, която е станала собственост, тъй като той е подписал пациента информирано съгласие за участие в едно такова клинично изпитване, е станала собственост на една фарматична компания, която от нея е изработил един тестер за uh, наличието на упринен рак и оттам нататък започва един много сериозен спор. Това е първият прецедент, огромен спор в САЩ, казусъм Мур, пак казвам, изключително uh, известен, където се установява, че всъщност, uh, макар, че той ги е дал, uh, макар, че не е дал изрично съгласие за това да бъдат използвани за целите на клиничните изпитвания фармацевтичната компания е успяла да, така, да вземе правата върху тези клетики, върху тази клетъчна линия и да ги реализира. Човекът е починал, разбира се, докато е водил делото и не е успял да завърши така или иначе тази битка, която е останала в някаква степен по-скоро решена в полза на фармацевтичната компания тези неща продължават да се развиват и в момента, но това е първата битка, която е била спечелена всъщност от фармацевтичните компании, които са станали собственици на тази клетъчна линия с доста голяма доза съмнение относно това дали на лице такова информирано съгласие изрично за предоставяне на съответните клетки в полза на фармацевтичната компания. Смята се, че науката и за това действително на въпроса беше а, такъв а, науката в САЩ, като че ли има малко по-голямо предимство, отколкото в Европа, и там е прието, че всъщност те са вложили усилия, в кран сметка това е било един биологичен отпадък, а, и изведнъж този пациент пък сега злоупотребяват, не стига, че го ликуват, не стига, че не се вкарват сериозни усилия в това да се измисли някакъв нов метод, но той сега иска и да стане съинвеститор в съответното а, фармацевтично а, продукт. Да. Тоест не може този спрямо който се подлага, се прилага съответния лекарствен продукт, примерно да сключи договор, защото имаше и такъв въпрос, да сключи договор с тъй наречения възложител или инвеститора, фармацевтичната компания и да каже, ето сега тъй като съм много особени, много специфичен, аз към 0,01%, да не сме малечни, да от приходите, от бъдещите приходи от този лекарствен продукт. Тоест .е. не може да се разглежда а, пациента като още един въпрос, който ни ти постави, а, къде е пациент, той не, не участва ли да договаря. Не, той участва там, търсики лечение, а не печалба. Той не може да влезе в едни такива взаимодействия с идеята, че в последствие той ще получи нещо от реализирането на този лекарствен продукт, т.е. той има специфичен интерес. Този интерес, тогава когато е болен, когато е пациент, а не здраво лице, тогава когато е здраво лице, интересът е ясен, заплаща се определено възнаграждение, но когато е пациент, този човек има една единствена цел, именно да, да реши проблема със своето здраве, а не проблема със своите финанси. Т.е. не се допуска, така се каже, на смесване на ролите. Аз съм хем пациент, хем инвеститор и, и по този начин по някакси, ликвид, и търси някаква ликвидност на тялото си под формата на бъдещи пари. Не инвестирам, участвайки в един медицински експеримент. В никакъв случай това не е... Това смесване на роли всъщност противоречи на доста от етичните принципи, които са заложени в клиничните изпитвания. Това е едната страна обаче. Тя така да се каже, ако гледаме на пациента като на проактивно тяло, което иска да печели от е, собственото си участие е активно, да. или пък от биологичния си материал. Обаче той може като пасивно е, тяло в това общо начинание, каквото е експеримента, е, да има обаче права, които точно по линия на отговорността, при провал, е, то е, трябва да има право да ги защити в, е, процес, в съдебен процес. И а, доктор Ставро казва, науката като че ли се движи по-напред, има така една крачка напред в щатите, но също време с това, в щатите, с една крачка напред бяга и правото. И а, факта, че има непрекъснато дела срещу фармацевтични компании, го доказва даже и този опит. Нали? Това, че Изобщо този пациент си е въобразил, че би могъл да направи такъв иск към инвеститора към спонсора. Нещо, което може би изглежда немислимо в рамките на другия вид регулация, който е в Европейския съюз. Още един пример там. Доколкото си спомням тук преди година и половина, две, а, имаше а, един случай с... А, няма да си спомня детайлите, за жалост, но става дума за експериментиране с лекарствено средство, което след това е получило разрешение, но след много дълъг период, в който той е било прилагано напълно легално, след напълно легално проведени или, проучвания. В един момент се оказва, че той има някакъв сериозен страничен ефект, който даже може да се предава а, в а, поколения. А, и имаше, просто си го спомням от телевизионните екрани там, имаше грандиозна кампания за всички, които смятат, че те или техните майки, защото нещо по женска линия се предаваше, че могат да бъдат засегнати, да се обърнат еди къде си, за да получат едни много сериозни обещетения, защото ако някой остане нали, непокрит от тези обещетения, той след това може да има огромни претенции за liability към компанията. Тоест и двете да. неща са верни за щатите, че науката има повече права, но и а... участниците в процеса имат достатъчно възможности, за да влизат в юридически търсения и дирения. В България също така. реглацията в България не е изостанала в този смисъл, тъй като аз до, през цялото време си исках да А има ли такива насотя... случаи? Има. Казуси? А, казуси, аз лично нямам, нямам а, наблюдение. В практика си има разпоредба, на която те могат да легнат, така да се каже. А, една голяма разлика, след това ще ви проще член 92 от Закона за лекарствените продукти в Хуманната медицина, който урежа точно този въпрос. Една голяма разлика между участието на едно лице в, да я наречем, стандартна доказана медицина и участието на същото това лице в една експериментална, недоказана медицина. А, когато един пациент отиде при лекаря, давайки информирано съгласие за лечение, а, той всъщност поема риска от това лечение лечението е доказано, то може да има определени странични ефекти, но те във всички случаи биват надделявани от положителния ефект на лечението. Тези странични ефекти са необходимото зло, което трябва да приеме всеки пациент, за да получи доказания положителен ефект на, на съответния лекарствен продукт. Това е стандартната медицина, доказаната медицина. Там съгласието за лечение, информираното съгласие за лечение прехвърля риска от настъпването на опрени странични ефекти, които са ясни и са описани и ги има в листовката на лекарствения продукт, има ги в информирано съгласие, което е дал лицето и така нататък, тези рискове, рискове, пак казвам, нелекарски грешки, преминават в тежест на пациента. Комуто ползайте, не му и вредите. Когато обаче говорим за експериментално доказващо се лечение, тогава всички вреди се поемат от биотов възложителя или от главния следовател. Именно това казва 92-а. Т.е. всички вреди, целият риск се поема от лицата, които участват в организираното и провеждането на клиничните изпитвания. Аз това, че съм дал вече, се нарича там информирано съгласие, но не за лечение, а за участие в клинични изпитвания, защото имат съвсем различен режим са уредени в два различни закона. Това информирано съгласие за участие прехвърля целият риск и всякаква вреда, която може да настъпи, върху организатора. Ето какво казва, 92 в своите две линеи, между другото доста любопитно и препращат към един инструмент, който в правото, правото изключително рядко се среща към етиката. Възложителят носи отговорно случай на увреждане на здравето или на смърт, причинени при или по повод провеждането на клиничното изпитване, когато изпитването е проведено съгласно изискванията и процедурите на ние е от комисията по етика протокол, за който стана въпрос. Тоест, когато се спазва този протокол, въпреки, че се спазва, въпреки, че всичко е така, както закона изисква и както етичната комисия е преценила, че трябва да бъде, настъпват вреди, те не настъпват за лицето, което участва в а, този, това клинично изпитване, а за възложителя, когато е спазено. Али не е втора. Главният изследовател носи отговорността в случай на увреждане на здравето. Увреждане на здравето е изключително общо. Тук може да се включи като юридически термин, може би всяка една медицинска. Казуистика вече разбира се трябва да видим доколко е увреждане. Но в случай на увреждане на здравето или на смърт, причинени при или по повод на провеждането на клиничното изпитване, когато не са спазени изискванията и процедурите на одобрение етич... от комисията по етика протокол. Тоест и в двата случая и при спазване, и при не спазване, Носи се отговорност, може да се търси обещетение. Въпросът е към кого се насочва претенцията. Плюс това задължително трябва да кажем, че а, има застраховки, които са задължителни за клиничните изпитвания и те покриват евентуални такива вреди. А, не случайно, а, тези, а, един от случаите в правото, които имаме задължително застраховане е точно тук, тъй като е ясно, че става просто за един експеримент, който съдържа в себе си риск. Този риск се поема в името на развитието на медицината, а, защото се очаква, че той може да бъде инвестиран в една бъдеща полза но този риск е неизбежен и правото да се опитва да го поеме по някакъв начин, включително и чрез възникването на застрахователно правоотношение. Но във всички случаи участника, това пасивно тяло, което като термин го, го използва, всъщност е обезпечено, поне юридически, с такива претенции за обещатени. Тоест нищо не остава в лицето, което участва в клиничното изпитване. Разбира се, аз не съм наясно дали в България по-скоро, според мен, да ни казвам, доколкото аз знам, няма такова дело за, за специално за увреждане на здравето а, поради настъпило по време на клинични изпитвания, но има законово основание за това. Тоест, ако някой реши да го направи, има основание, разбира се, не просто реши да, го, да види какво ще стане, а, тази разпоредва му дава а, такова право. А, но цялата тази... А, Проблематика, свързана с клиничните изпитвания, е свързана и с доказването в медицината, с доказателствената медицина. Действително, тези примери, които бяха дадени, преди имало, много-много преди да възнат кли, клиничните изпитвания, медицината е била въпрос даже и на религиозно вярване. Някой би го наричал нали, религиозно-плацебо ефект. А, но доказателствената медицина е от в един момент, в който тя вече гарантира някакъв ефект и то го гарантира по един обективен начин, тя трябва да се доказва. Тоест клиничното изпитване е един вид е, е, доказване на ефекта на, едно на един лекарствен продукт. Един вид, е, той получава диплома за това, че има управени качества и може да предизвика управен ефект. А, така че клиничните изпитвания имат за цел именно да удостоверят лечението като доказано в своята ефективност. И оттам, ако все пак трябва да каже някаква рамка, тъй като този момент е, по-скоро Казуистично във връзка с поставените въпроси, е, реферирах към някакви разпоредби. Ако трябва да поставя някаква рамка, е, клиничните изпитвания изглеждат доминирани от именно това информирано съгласие за участие. То е уредено член 96, да речем, Закон за лекарствените продукти и хуманната медицина, това не е толкова важно. А, но това информирано съгласие за участие всъщност е компрометирано специално при е, е, клиничните изпитвания на няколко места. А, да речем чисто етически, къде се поставят въпроси, да речем експериментите с животни. Как ще получим информирано съгласие за участие от тях? Нали? Явно не е необходимо, но някои хора смятат, че а, ние също трябва да бъдем обвързани с някакъв ангажимент към тези животни, тоест .е. да спазваме някакви етични правила. Да, те нямат право на информирано съгласие за участие, изглежда абсурдно това нещо, но много хора смятат, че а, и много активисти има, много активни... Организации, които смятат, че а, животните не трябва да бъдат жертвани в името на човешкия интерес от здраве, защото ние сме а, равнопоставени на тях. Защо пък не, не жертваме и хора за експерименти, как да излекуваме едно куче от а, нали, домашен любимец, от някакво заболяване? Защо не правим експерименти с хора в ветеринарната медицина? И това остава, разбира се, изцяло в етичната сфера. Дебат в правото такъв дебат няма. А, за правото животните са, нали, може да изглежда и грубо, да, особен вид движима вещ която има определен особен режим, но така или иначе експериментите с животни не са проблем за право, те са проблем за етиката. Разбира се, там също се спазват определени етични изисквания, към които препраща правото. А, животното не е правен субект да, и не да. може правото да го защитава. Да. Примерно едно, една вреда, да. която настъпи за едно животно, да речем, не може да се а, търси като обещетение по въпросния е член, за който е стана въпрос. Защото там говорим за увреждане на здравето или пък живота на лице, което участва, т.е. на правен субект, на човек, който участва в клинично изпитване. А, и все пак, може би в резултат на този а, активизъм за защита на правата на животните, ние виждаме, може би, нещо парадоксално това, че много фармацевтични продукти изрично казват, че не са изпитвани върху животни. А, това може би е малко страничен въпроса, но наистина е интересно, че не се е изпитва Сега, върху животни, а може би се изпитва върху хора. Значи, искам само да кажа, че това е по-скоро за козметичните продукти, че не са тествени върху животни. Това е пак директивата за защита за етичното отношение към животните. Тоест, експериментите с животни. В европейската фармакопея, във всички фармакопеи, а фармакопеята е сборника, с така, да се каже, Основните изисквания към лекарствата е записано какви лабораторни животни, какви линии могат да се използват. Като искам да кажа, че в съвременните условия почти не се използват животни, които не са изкуствено създадени за целите на изпитванията. Значи ние говорим за лабораторни изследвания, да кажем с определена а, линия мишки или плъхове, които са заложени генетично с хипертония. Те по принцип, ако а, няма нужда от експеримент върху тях, те няма да съществуват. И затова пък, че са с а, а, генетично заложена хипертония, те са полезни за развитието на науката. А, този пример обаче ни отважда в една посока, която е съвсем свързана с а, този вид експерименти в а, мисленето и дебатирането, които правим с доктор Ставро. Според вас, близо ли сме до времето, в което ще се създават изкуствено човешки същества с определен вид дефекти, върху които да могат да бъдат правени изследвания на, на нови а, медицински продукти? Да, много провокираш въпрос. Според мене, не. От чисто етични съображения. Разбира се, ако някой намери бизнес в това, може и да се опита да го регулира. Нали, това в рамките на майтапа, разбира се. Е, мога да кажа, че в бъдеще, обаче, в така средно и дългосрочен план, лекарствата ще, ще бъдат преобладаващо биотехнологични и за така наречената модерна терапия, индивидуализирана медицина, възоснована фармакогеномика и фармакогенетика, то е създадено лекарство персонално за вас, съобразено с генетични генотипа и фенотипави. Тоест медицината отива в, от мас, масовата медицина, лекуваща, да кажем а, хрема или кашлица при всички пациенти или при всички хора в популацията към проблема на индивидуалния пациент. Нещо, което може да бъде достигнато само с, а, с подобни клинични изпитвания. Още един да, вопрос. Навлязахме обаче в твърде различна сфера от... <рък> Въпросът ми е медицинско-юридически и относно приложението на 92 от Закона за лекарства в команда медицина. Не е много трудно доказуемо от медицинска гледна точка а, наличието на вредни последици точно от използването на този продукт в клиничен експеримент? Имам предвид, а, може да е заложено в генома на даден индивид да има конкретни вредни последици в различен етап от неговото развитие и с годините, които могат да се отключат от този продукт, или може да нямат никаква причина, т.е. да няма причинно следствена връзка, но те да са станали. А, тогава как да докаже лицето, че точно вредите се дължат на този експеримент, и може би затова са и малкото случаи, които изобщо, са... а, ако има такива по член 92, а, в които може да се търси обещетение, Защото винаги компанията и въобще изследователи, ако е по 90, т.е. алине втор, Uh, изследователя винаги ще твърдят, че това е заложено в генома на дадено лице или, приема, това се дължи на конкретно лице и този проблем е само негов, нали, освен ако не е при всичките индивиди. Uh, uh, uh, понеже казахте, че въпросът е медицинско-юридически, първо ще кажа от медицинска гледна точка. Значи, В медицината, това, което и доктор Ставро каза, така наречената доказателствена медицина или на английски, както е термина, evidence-based medicine, всичко е на основата на доказателствата за причинно-следствена връзка. От опадването на, да кажем, 10 коса и получаването на ядро от алопеция на полукосмените части до ваденето на зъб и на, да кажем, терминална бъбречна недостатъчност, може да бъде доказано с... Съответната причинно следствена връзка. Тоест, за това текста в закона, нали, препращайки точката или прехвърляйки топката на юристите, за два текста в закона е толкова общ. Увреждане за здравето. Значи едно увреждане може да бъде и позитивно, може да бъде и негативно. Ако зъбъвие е развален и е с тежък попит и, и е било време да бъде изваден и съответно изваден по повод на... Клиничното изпитване, в което вие сте участвали, това би било и позитивен резултат. Нали? Така че всичко е челлендж или челлендж. Нали? Има, пози... има следствена връзка, доказва се. А вече от юридическа гледна точка не мога да кажа. Не, не е по-различно. Всъщност следствената връзка трябва да бъде доказана. Това, което обаче не трябва да бъде доказано е вината. В Това е един случай на обективна отговорност. Разбира се, вината в някаква степен а, м, прави разлика между първата и втората линия. Тоест, ако всичко е спазено, отговорността по линия първа на възложителя е безвиновна. Обаче, ако не е спазен протокол, който е одобрен от Комисията по етика, това вече е виновна отговорност на изследователя. Тоест, главният изследовател носи виновна отговорност за причинени обаче от действията му вреди, но ако няма вина, тогава отговорността е на възложителя, който поема риска от цялото клинично изпитване. Така се каже, той поема този риск. Дали е виновен, дали не е виновен, няма значение. Но причинно следствената връзка е част от елемент, от фактическия състав на отговорността. По принцип, това е обективен елемент. Тоест, трябва да бъде трудно указуема. Ами всъщност с една медицинска експертиза, с поручвания, с, а, а, с, с, експерти, с експерти, които по някакъв начин установяват, да, а, читово, да, от практиката, а, това, което казаха колегите, е изключително точно, но а, това, което вие е вашия въпрос, като го питахте, дали изследователи и компанията биха отказали. Тях никой не ги пита. Търси се, а, търси се друга експертиза от други хора, от други лекари, които трябва да кажат. И тогава, ако те кажат, че има причинно-следствена връзка, което каза и доктор Тавру, вече е директно в сила клаузата. Така че... Сега, разбира се, освен това, ако от дистанция на времето, което беше поставен въпросът, примерно след 10 години отключване, <към> а, може да е трудно, може да не е трудно. Ако, ако лекарството на пазара, той вече ще се прилага в много по-голям мащаб, много повече хора и а, не знам дали знаете, но има системи за събиране на всяка, всяка странична реакция. Проф. Гетов, абсурден специалист в това нещо. А, има системи за събиране на абсолютно всяка реакция. В клиничните и след това. Тоест, докато едно лекарства на пазара, каквото и е да ви се случи, заболяла ви глава, нещо обринали, сте се, паднал косъм, обаждате се в ял и тя веднага се регистрира. Тоест, дистанцията на времето позволява вече да има натрупани и други случаи подобни и много по-лесно да се установи тази причина следствена връзка, защото вече може да има други такива случаи. Специалистите да ги познават и кажат да, имаме подобен случай, да, сигурно е това. И да влезе в сила. Но тази отговорност има голяма разлика между това дали има разрешение за употреба с ответния лекарствен продукт. Тоест в момента, в който прескочи тази граница вече, страничните ефекти, които са констатирани и описани в листовката, те са вече за пациента. Оттам, за тях той не може да търси отговорност. Да, от... Това е отговорност само по време на клиничното изпитване, след като е минал, така да се каже, държавния изпит съответни лекарствен продукт, оттам нататък той се приема за пълноправен и действащ със съответните странични ефекти. Между другото, това увеличаване на листа с страничните ефекти при описанията на лекарствата е нещо, което е страшно любопитно така, за наблюдение, даже като пациент или като човек, който взима лекарства, съм, си, съм се замислила, че би трябвало фармацевтичните компании много да се страхуват от това увеличаване на размера на страничните ефекти, защото все пак е от някакво най-безобидно лекарство за да кажем, главоболие, да. да видиш, че ще получиш като страничен ефект главоболие, Вероятността, нали са нашите студенти от Нов Българския университет и те могат да кажат, че ние тези неща ги разглеждаме в курса на магистрската програма, в която участваме с доктор Ставро. Това са регулаторни изисквания. Максимална информираност на пациента, максимална прозрачност на информацията и той един вид да знае и да може да участва проактивно в процеса на наблюдаване на нежеланите реакции. Но нека да не говорим за нежелани реакции, защото вече става много, много така разводнява се темата. Аз добавя още нещо, което беше свързано с информираното съгласие за участие и неговата разлика с информираното съгласие за лечение. Това, което спомена за възможността, всеки един момент да се откаже лицето от клинично изпитване. Нещо повече, именно в тази област се наблюдава едно изключително рядко срещано в правото явление, което можем да го наречем условно някаква форма на частична медицинска емансипация. Малолетните, непълнолетните, пълнолетните поставени под запрещение, всички те, които по принцип не могат да изразяват валидна правна воля, в клиничните изпитвания имат право да изразят такава воля, отказвайки се от участие, независимо, от, че те не са дееспособни, да в техните воли изявления, правото не разпознава юридически значими актове, но, що се касае за клиничните изпитвания, ако те откажат да участват, независимо, че има съгласие на двамата им родители, да речем, при едно малолетно дете, което също така се включва в така наречените уязвими групи и там има определени изисквания, заради, поради, само при на които може да се допусне участието на такива лица. Там са и бременните, жени, и майките, кърмачки, непълнолетните и малолетните. Това са четирите, така да ги наречем, да макар, че са в две групи обединени от Закона за лекарствените противохуманната медицина, с уязвими лица. Но във всичките случаи, т.е. личното отношение на всеки един от участниците в клиничните изпитвания като пациенти е определящо. Тоест, правото, така да се каже, намалява своите изисквания и своята критичност към действителния характер на изразената от лицата воля, когато става въпрос за клинични изпитвания. Тъй като и става въпрос за риск, в който трябва да се участва максимално доброволно. И не може някой друг да субституира твоето съгласие за участие в тези клинични изпитвания. Това е много специфично нещо а, в, а, от теоретическа гледна точка почти няма аналог в а, някаква друга област а, подобно нещо. Значи, представете си, разбира се, какво означава малолетно? Ако участва едно две годишно дете, то как ще откажа? Но няма ограничение. Тоест .е. фактически се решава проблема. Ако то може да изрази отношение, това дете, и каже, не, аз не искам да правя това нещо, това нещо, законът изрично казва, а, сега няма значение къде точно, макар, че бих могъл да го а, посоча а, Казва, че в този случай трябва да бъде взето в предвид, включително от главния изследовател. То, то, този отказ трябва да бъде взет в предвид, което означава, че трябва да бъде съобразен. Да бъде Обеснено и... Но той откаже ли оттам нататък, нали, никой не може да го... Макар че неговите родители Кога, са съгласни, не може... Е за изпитване? За, за клинични изпитвания, а, да. А, а когато е за лечение? Не. Кога за когато е, е за лечение? Дума. Не. Да. Когато е за лечение, да речем, едно малолетно дете, тоест .е. до 14-годишна възраст. Не се пита по никакъв начин дали да участва в това лечение. Достатъчно е единия родител, това също е много важен принцип в медицинското право, единия родител да каже да, да се съгласи. Това е по друг повод от си го В клиничните изпитания не просто е трябва единия родител, трябва и двамата да са съгласни. Но откаже ли детето, пак не може да се проведе клиничното изпитване. Тоест, информирано съгласие за участие е проведено в една много по-пълна степен при клиничните изпитване именно поради риска, който се държат те в себе си. Това информирано съгласие за лечение се иска много, много по, в много, много по-голяма степен. А, но едновременно с това пък има един доста интересен член, 98 от за, за същия закон, където се казва, че информирано съгласие за участие в клинично изпитване не е необходимо, ако се налага незабавно, забележете термина използван, решение, не лечение, а решение, ако се налага незабавно решение, за да се спаси животът на лицето и ако в този момент това съгласие не може да бъде получено. Решението се взема, решението, най-малко от двама лекари, които не участват в изследователския екип. Не участва. Не участва, да. Все пак трябва не да има някаква да, а, а, гаранция за това, че са безпристрастни. Нали? Не искат на всяка цена, то е продукт. Нали? Това е а, опит, се пак, да се ограничи търговския елемент в клиничните изпитвания. Но, но в този случай виждаме как... А, аз не знам на практика а, как се прилага тази разпоредба, член 98, но тя дава възможност всъщност да се а, извърши клинично изпитване спрямо лице, което да, се намира в състояние, в което е застрашен живота му, но което не е дало съгласие въобще за участие. Единият наречен на, на, на, на интерпретиране на тази разпоредба. Според мене не става въпрос за тази интерпретация. Тоест едно лице, хващаме го в безсъзнание и почваме да го правим клинични изпитвания. Според мен не е това идеята, макар че това може да бъде открито в текста. Ако един лекар вижда лице, което се намира в опасност за живота му, той може да изпитва по тази ситуация. Uh, взима лекари двама, които по някакъв повод дават това становище, че е okay, окей, нека да го изпитва. Няма как... Решението се взима най-малко от двама лекари. Не е казано как те мотивират своето решение. Т.е. на какви критерии стъпват това. Това е тихен въпрос, законът не дава критериите за тяхното решение, но въпросът е, че е, една такава интерпретация ще дава възможност на всеки един от нас да се превърне в обект на клинично изпитване. Според мен, разпореда, по-скоро има предвид лице, което е дало принципно съгласие за участие в едно клинично изпитване, но се налага е, някаква интервенция, за която той не е дал изрично такова съгласие. Аз поне бих дългувал в един такъв по-ограничителен смисъл, защото по принцип извършването на лечение, доказано лечение, т.е. по Закона за здравето. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и клиничните изпитвания. Едно нормално, стандартно, казало се лечение има много специфични критерии и гаранции за това да не се преодолява волята на лицето. Има такава разпоредба, разбира се, Закон за здравето. Това са и член 98, ли не е 2, и член 90, ли не е 4, където има възможност да се преодолее дори отказ от лечение, когато е застрашено животно с решение на ръководителя на нареченото заведение, а, но все ми се струва, че клиничното изпитване а, м, би трябвало да се допуска предвид този принцип за информирано съгласие за участие, само когато има такова изрично информирано съгласие за участие. Така, Всички как, стандартни лечения... Кой е този член, който засягаше клинично изпитване в а, състояние, в което... Които... За страшен живота. Член за страшен живота и не може защит. да каже да. Да. 98. 98. А според вас той трябва ли да отпадне? Според мен той трябва да бъде уточнен в своята хипотеза, кога се прилага и също така в някаква степен да минава през, макар че действително става въпрос, според мен действително, по-скоро, аз бих казал, че клиничните да, казвам, изпитвания че не могат да бъдат трупани. животоспасяващи. Да. Нали, да. В такава ситуация, в която има непосредствено опасност за живота, аз да експериментирам. Нали, това може да стане само ако има изрично съгласие на лицето. Ако няма такова, и аз правя експеримент тук в момента, за да му спаси живота, да, може би е хубаво, но, но само при, при едно условие, ако има някакво все пак предварително съгласие за участие в някаква експериментална медицина и ако няма никакво друго средство от класическа медицина, което да се използва, за да се спаси живота. Добре, на мен ми е интересно а, вашето мнение какво е. Дали този член а, би трябвало да съществува, дали той развързва ръцете на изследователите не, не се или е просто неприложим до този момент, никой не се но... е сещал, че може да го използва или какво? Напротив, прилага се. Прилага ли се? Да, и, но не развързва ръцете. А, защото, а, да, може би има класически лечения, които помагат в една животозастрасяваща успешна ситуация, която пациента не може да каже нищо да може да каже да или не, но в крайна сметка трябва да откриваме и нови лекарства. Нали? Така, трябва да може да би има по-добри лекарства и ние ако не, не действаме по някакъв начин, точно в тази ситуация, не го приложиме, то никога няма да стигнем до по-доброто лекарство. И едно оточнение е много важно. Освен двамата лекари, които, нали, под, това, които са независими, съгласяват. Освен това, всъщност две оточнения което каза доктор Ставручин, няма такова клинично изпитване в, в, в, да бъде нали, да полезно живота в такава спешна ситуация. Напротив, лекаря, който ще приложи лечението, вече е одобрено по протокол, то е одобрено от тяло, одобрено от кеми, и те съгласяват, че да, това лечение, при всички положение е по-добро от стандартното лечение и би трябвало да бъде по-добро. Тоест, дайте да го изпитаме. И още едно много важно уточнение, След като пациента вече влезе в съзнание, минало е спешността. Му се предоставя информирано съгласие, той трябва да го подпише. Ако той не го подпише.. Значи, а, на, по принцип, да, то вече му е приложено. То му е приложено, но най-малко данните от. Събраните данни не могат да се използват, личните данни не могат да се използват. А, което, е, да, което е много важно. И заради този член, еми, значи. Вие казвате, че не развързва ръцете, но според мен развързва ръцата, защото човека, който а, установи, че върху него е правено изпитание на лечение, за което той не е бил съгласен, е бил, да кажем, в безсъзнание, той след това заради този член не може да а, има какъвто и да било иск към медицинското зарадение. принцип болниците, особено на Запад, а, което каза доктор Суво, има, има и съгласие за, за лечение в нормалната практика, нали? Тоест аз отивам на лекаря каза. и той ми казва, да, да то има примерно съгласие, ако ви се прави ЯМР, вие пак се подписвате под информирано съгласие, което Без е в другия е. аспект. В спешна ситуация аз няма да подпиша нито информирано съгласие за стандартното лечение, няма да подпиша информирано съгласие и за експерименталното лечение. И в двата случая аз съм в ръцете на лекаря. Той да прецени с неговата, а, с неговият авторитет, с знанията, които на трупа и опита, той трябва да прецени вместо мене, кое е най-добре за мене. И то не е само този лекар който е фактически, да финансово, нали, по някакъв начин а, а, обвързан. Преценяват го абсолютно независими лекари, които нищо не им се плаща за това нещо. Още една ситуация, само да, да вметна, защото тя поставя същия етичен проблем. Плацебо. А, тъй като втората част, която все още не съм говорил, а, но тъй като много силна е етиката в тази област, по почти. По -почти всичко правото е делегирало. Каквото е успяло да каже, го е казало правото и оттам нататък е делегирало към етиката. Комисиите по етика решават, те преценяват. Как преценяват по свои правила, те си знаят. Тоест правото действително е направило на много сериозна делегация към етиката. Но това може малко по-късно. Но плацебо ефект, тоест... Uh, примерно да речем една такава комисия по етика, която е в Плевен, знаем, тъй като лично познавам uh, участниците в нея. Те са категорично срещу допускането, т.е. даването на положително становище, което е предпоставка за започване на клинично изпитване. Uh, допускането на клинично изпитване, което включва в себе си т.е. плацебо ефект, как да го наречем, по този начин. Само една корекция. Плацебо ефект е друго? Е да, да. Група, плацебо, плацебо ефект. Т.е. използване на лекарство, което не знае, те не знаят, че не действа, но то не е с активно вещество, което се проверява, нали, и се изпитва в конкретния случай. А, защо? Те не са, аз така много беше тъй като аз почти не си представях как може да има клинично изпитване без именно даването на такава... Без проверка на плацебо ефекта. Да, да има все пак някаква съпоставка. За мен е плацебо ефекта е някакси елемент, да, много съществен елемент. Вкарчеш да, сега съм ликнали, тук със сигурност може да ме опровергаят, но те бяха твърдо на тази позиция, че не допускат нито едно клинично изпитване, което се държа в себе си, генерирането на някакъв такъв плацебо ефект. А, какво казваха те? А, всъщност, изследват а, основно това, тъй като лицето, което дава съгласие за участие в едно клинично изпитване, Говорим за пациентите, не за здравите лица. А, търси лечение. То дава съгласие за участие, което е нещо като, макар и не съвсем, по-силно е лече... съгласие за лечение. То търси лечение. Не може и в това съгласие за лечение да включваме в него от съдържание и един евентуален предварителен отказ от лечение. Тоест аз се съгласявам да участвам в клинично изпитване, като се съгласявам и че може и никой да не ме ликува и аз да умра от заболяването, което в момента страдам. Или то да се развие и да доведе до някакви увреждания и така нататък. Какво е това съгласие за участие на един болен пациент, който всъщност извършва по този начин един потенциален отказ от лечение? Той казва, да, може и да не ме ликувате. Реално. Защото науката и трябва една такава група, която да види дали пък няма да се повлияе просто от плацебото, а не от активното вещество. И от тази гледна точка те не допускат плацебо, част така, да се каже в клиничното изпитване, освен във всички случаи, в които има друго лечение. Тоест, ако има някакво лечение, което е доказано и е приложимо в конкретния случай, то с всички случаи трябва да бъде приложено, предложено. Това не са юридически правила, пак казвам. Това са конкретните правила на тази да, комисия по етика, които имат етичен характер според тях. Тоест, има ли някакво друго лечение, което може да им се приложи, то трябва да им се предложи. И това, че те се отказват, макар и доброволно, макар и автономно, и казват, да, хубаво, искам експерименталното лечение и съм съгласен да поема риска да бъда в плацево ефект. Но искам да участвам в експеримента. Да, знам, че има и друго стандартно, което в някаква степен може да, ме, да ми повлияе по-благоприятно, защото е доказано. Да, може да не е толкова добре, колкото експерименталното, но аз съм съгласен да се откажа от сигурното и да хвана рисковото. Нали? Включително и с риска да съм в плацебо ефект. Въпреки това, те смятат, че а, тук автономията на, на пациента не може да, бъде, а, да има приоритет пред а, човешкото достоинство, нали? пред а, ангажимента на лекаря да предлага лечение на пациента. Дори и тогава, когато това лечение не е толкова ефективно, колкото той мисли, че ще бъде експерименталното, макар, че му дава и плацебо, нали? Ама всъщност на тази фаза 3, аз доколкото разбирам, при когато се използват пациенти, а не здрави доброволци, а, използва ли се плацебо? Или може би а, Много рядко. Да, може би рядко и колегите за... от да. тази етична комисия са абсолютно прави, защото съгласе се, че примерно Имате да тествате група с диабет. Едните се лекуват, другите са плацебо-групата и не се лекува. Добре, значи, да. едните умират, другите има шанс да оживеят. Друг е, въпроса, друг е въпроса за плацебо-ефект в групата, която е, е, е, е третирана. Нали? Въпросът с плацебото е много сложен, по принцип. А в фаза 3 съвременната медицина използва обикновено спрямо стандарт. Тоест спрямо стандартно стандарт. лечение. Спрямо стандарт. Дали стандарта ще бъде първото а, въведено в практиката от дадена група, дали ще бъде най-широко използваното, дали ще бъде най-добре проученото, това няма значение. Но общо взето е, е спрямо стандарт, с цел точно покриването на тези етични стандарти. Всички да имат лечение. Нали, защото идеята е новото да е по-добро от съществуващото. Ако то е, не е поне колкото съществуващото, няма смисъл от... ако степените там са нула плацебо, едно стандартно лечение, да, да. две е експериментално, а от две може да се падне на едно, но никога на нула. Това е разбираемо. Да. Правило? А, обяснимо. Правило е наплебано. Е, <laughs> да. да, важното е, това което каза доктор Строво, важното е, че ние постоянно постаряхме, нали, че има етични комисии, че, че този механизъм очевидно работи. Нали? Спират се клинични изпитания, защото Тищата комисия признава, че не е етично. И всички се образяваме с това. То няма да бъде проведен. това, това изпитване, защото тази етична комисия казва, че то няма да бъде проведено. Поне в България. Ако в Унгария Тища комисия каже, окей, ние сме с поцел, окей, там ще бъде проведено. Професор а, Гетов, и вие смятате, че този проблематичният член за а, да, лице, което не може да даде съгласие за... А? Аз мятам, че м този текст може да бъде доразписан, т.е. да бъде додефиниран. До, до Обаче ще дам пример с, да кажем, един пациент с хемофилия, който е в хиповолемичен шок. Той отива в болница, той, направ... той е в невъзможност, съществува в клиничен смисъл, налично е, е експериментално лечение и въпросът е дали той да оживее или да не оживее. Значи, той след като му се приложи и да кажем се повлияе добре и оживее, логично е да му се потърси е, съгласието, но в момента е достатъчно спасяването на този живот. Но няма стандартно лечение, така ли? Може Въпросът да е е има стандартно да лечение, може, стандарт, може той да е резистентен статът. към стандартното лечение, може стандартно лечение по-бавно да повлияе състоянието му, ако то да кажем, е много тежко или с е съпътстващи заболявания. Така че за мен е, елемента на спешност и приложението на експериментална терапия в. Без наличието на някакво изрично съгласие в такива екстрени ситуации, според мен е, си е много добра практика. Си е много добра практика, която дава възможност да се спасяват повече хора. Но по повод на всички тези етични дилеми и аспекти, които разгледахме, но това е може би за една следваща дискусия, а, в а, законодателството не е разрешено, например, да се провеждат клинични изпитвания с хора поставени под запрещение. Да, този въпрос не го засегнахме. А, хора, които са недееспособни и друг си има решение за тях. М, имаше случаи, за хора да. с психични, психични увреждания. Да, за, или... включително домове за деца. И така има забрана. Да, да, да, категорично там трябва да се произнесе районния съд, нали, не искам да етична е, Да, да. по-скоро е етична. Тоест, аз бих поставил в този контекст, нали, вие казвате, всеки има право на нещо и да инвестира в себе си. Добре, ако да кажем, един затворник може да участва в клинично проучване и да не получи пари, а намаляване на срока на присъдата, това не е ли също инвестиция? И в медицината, и в себе си. Т.е. Вие смятате, че трябва да се отвори трябва да се врата. дискутира. Трябва mm -hmm. да се дискутира. Аз не съм категорично мнение, не взимам тук, но просто казвам, че една възможност за а, дебат в бъдеще. Може би отекчихме аудиторията и че вече 9 Ами, може би да вървим към заключение, или ако някой от вас има силно изразено несъгласие с изказването, uh, burning както как се казва. Има ли някой? Някой, който казва, не, не може несъзнателни хора да бъдат подлагани на а, клинични изпитания, даже когато това спасява живота им. Има ли такъв човек в залата? Давам ви веднага думата. А, може би само по последния въпрос да направя едно оточнение за информираното съгласие. Аз съм съгласен с всичко, което е казано. Може би само стои въпроса, ако пациента след като му е приложено успешно такова лечение и някога му даде му даде информирано съгласие, което той да разпише или не подпише и той изпред да не подпише. Според мен тук приложението би било по-скоро да не бъдат използвани данните от приложеното лечение, отколкото да а, нещо а, друго, което да носи да, да води до някаква отговорност за това, че някой е приложил лечение без неговото съгласие. Mm. Аз това искам да взема, защото тук остана. Да, но аз, доколкото разбрах тук, тезата е, че а, тези лекари, трима поне на брой, един, който прилага лечението и други двама, които са гласи. с него, също са изправени пред дилемата, пред състоянието, което трябва да вземат решение, което е съзнанието, че стандартното лечение не би било толкова ефективно, било толкова време или било толкова очаквани резултати, затова вземат решението за експерименталното. Проблемът тук е всъщност, че а, на експерименталното лечение не е с доказан ефект. Значи, а, ние можем да сравняваме и да вземем едно решение а, на базата на обективни а, показатели. Когато имаме две доказали се лечение или методи за лечение. В случая имаме едно, което се е доказало, едно, което в момента се доказва. И във всеки случай този избор не е експертен. Той е експертен, но тъй като засяга един риск, тъй като ние приемаме, че това, което е доказано, бе, няма да е толкова добре, колкото доказащото защото се е, ама не сме го доказали. Именно а, именно. То, то, тази специфика на избора тук го превръща изцяло в личен избор. И затова е казано, че и непълнолетни, малолетни, и поставени под запрещение, ако откажат, във всички случаи това се взема предвид. Тоест, автономията на волята тук е в много по-голяма степен застъпена отколкото в Закона за здравето. В момента, в който имаме някакво съмнение относно това дали лицето иска да участва и нямаме изрично съгласие за участие в клинично изпитване, това клинично изпитване не може да се проведе. Ни не можем на него в гръб, така да се кажа, да експериментираме. Да, може да изглежда и в негова полза. Но ние няма как да сравним доказаното с доказващото се лечение. Да, може би предполагаме, има някакви данни, че то е по-добро, но това е един риск, който ние поемаме за него. Във всички случаи съгласието за участие и всяко съгласие в правото е предварително. Последващото съгласие не се че съгласие, е потвърждение. То може да съдържа някакъв отказ от търсене на претенции, обещетения и така нататък за вреди, но то от режита гледна точка не представлява в никакъв случай съгласие за участие в клинично изпитание. То представлява потвърждаване и отказ от някаква претенция, даване на съгласие те, данни да се използват за целите на клиничното изпитване и така нататък. Но то не е съгласие за участие в клинично изпитване. И в този смисъл, а, ако някой лице извърши подобно а, действие, във всички случаи се приложи въпроса член 92 разпоредба. Тоест .е. всички рискове, които са настъпили в резултат от, това клинично, е, от а, тази намеса, така да се каже, още повече без съгласието на лицето, което е а, било подложено на това, а, тези рискове ще бъдат поети от лицето, което а, е започнало и извършило съответната процедура. Тоест .е. въпросът тук е дали ще е по линея първа или не е втора. Възложителят ли, ли ще е или ще търсим главния следовател. Но той може и да не е точно който е предприел лечението и започва едно много сериозно юридическо търсене. Uh, само uh, да изместя малко. Усещам, че вървиме към една хипотеза, която имаме 100% доказано лекарство без странични ефекти. Ако има такова лекарство на пазара, то никой няма да прави клинични изпитвания за ново. Повярвайте ми, по принципи фирмите вече не е позволено така да правят мито от английски и ние също и нащо също. Тоест нашето трябва да е по-добро от стандарта при всички положения. Тоест то трябва да е доказано вече в много предклинични, че обаче почваме да отваряме темата с урогатни точки и за други неща, нали, което се търсят в предклинични изследвания и така нататък. Но на база на много, много, много събрани данни, агенците, а, съответните изпълнителните агенции в съответните държави, летищата комисии и лекарите, които предлага, пр прилага лекарството, трябва да са убедени. Че това лекарство ще има по-добър ефект и ще има, или пък ще е по-безопасно по-малко странични ефекти. Потенциално, разбира се, то, никога не се е знае докрай. Дори, но лекарство като е минало клинични изпитвания, както каза доктор се е зело държавни изпити на пазара, продължаваме да го изследваме. Докато върви, докато върви лекарството в клинични изпитвания при хора, продължаваме при животни. други аспекти, лекарството докато е на пазара, докато, докато съществува, докато се продават, още ще се изследва. Добре, а, това е явно абсолютно безкрайна а, област. Още повече, че когато погледне в някакъв детайл, се отварят още хиляди да, въпроси. Е, да, това уточнение го няма в закона. Да. За липства на друго, което. Но мисля, че се очерта много ясно а, дилемата за, за границите. Виждаме, че а, в лицето на доктор Ставро, който винаги е бил много, как да кажа, либерално а, отворен към това да няма строги рестрикции, всъщност сега виждаме обратното. Виждаме един опит за а, консервативно затваряне на някакви зони. Тази зона, например, на човека, който не е давал съгласие за а, провеждане на клинично изследване. На аз съм пък за отваряне на зоната за лице, което е дало съгласието си автономно да получи плацебо ефект. Да, Мисля, да, да не, да. не е еднозначно. Не е еднозначно. А, но, но виждаме това напрежение и мен ми се струва, че това е а, поле наистина и за бъдещи дебати. Доктор Стаев спомена за някаква втора част, която сега няма как да в нея. Не, не, само Това от, е, Идеята да беше е точно за, а, а, за ролята на етиката, етичните комисии, които са няколко, три различни на брой консултанти и тяхната много специфична роля в клиничните изпитвания. Просто етиците никога не са овластявани, може би само така най-общо правото, да както в клиничното изпитване. Да, да, И да, Още защ... повече или достатъчно са овластени? Действително, имат много големи права етиците в случая. А, сега, до каква степен на практика ги реализират, разбира се, зависи от тяхната съвест. Но точно такъв регулатор е. Етиката, нали? Тя зависи действително от а, тяхното отношение на тези хора. Тоест, тук човешкият фактор или правото е по-формален фактор. Той дава там, където е видял нещата, как стоят 5-10 пъти, Провело е така, скаже едно клинично изпитване правото и е разбрал, че е така най-добрия вариант за уреждане на тази ситуация. Но има неща, които му бягат. Той не може да ги фиксира. Те са твърде особени и специфични за всеки конкретен казус. И тогава то казва, до тук бях аз, от тук нататък да каже в комисията по етика към лечението или тази, която е многоцентровите изпитвания, да, те да кажат, те хора, които са събрали там и имат по-скоро интердисциплинарна човешка гледна точка към неща, те да кажат кое е как е най-доброто решение в тази конкретна ситуация. Разбира се, това решение може да бъде обжавано пред втора инстанция, а, още една комисия по етика, която вече окончателно взима решението дали да даде положителност новище или не. Но така иначе че етиците са, пак казвам, без да навлизам в подробности, но в закона ги е разписано много, нито един лекарствен продукт не може да до пазара, ако няма положително становище на комисия по етика. Повече от това аз не виждам как може да се даде. В такъв случай ние видяхме къде се очертават а, дилеми и те са важни. Също времено с това виждаме и нещо, което ми се струва, че се налага като извод. Сериозно правно регулиране е тази сфера, свързана с изпитанията на лекарства. Отделен е въпроса дали това а, води до добри или до лоши практики. Несъвършена на човешката природа в някои общества особено, да, или, да се, или дали се прилага, но като, а, като регулация, а, според мен, вие сте на едно и също мнение, че регулацията е добра и достатъчна. С изключение на въпросния член. И, и с изключение, пак, <съща> <съща> но, но връщаме се в дебата, <съща> така че <съща> да, с някои изключения. <съща> ами, освен да ви благодаря за тази възможност, точно в черваната къща, да погледнем към тази особена, професионална сфера, материя, която обаче е абсолютно жизненно важна. Да благодаря и на аудиторията и да кажа, че следващият ни дебат е на... На 14 май. <съща> Добре, благодаря ви. Благодаря.